رحیم نن زمونږه در سبق دی د مو ترجمه زمونږ به په مو کې خوشو خصو اللهغې پیدا کېږي چې کله مونږ تاسو د موځ کې سبق وایو او زمونږ د د معنا او مبوم ته سوچی نو هغه موز ب ډیر زیات شاناندري زمونږ د نه ن سبق د ن سرراتول مستقیم سرراتول الذي همته علیم. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اهدینا الصراط المستقيم په دې جمله کې د الله رب ال عزت ترپنه مونږ ته د دعا طریقه خودلی شوې چې دا الله نه غواړي نو سبا غواړي اهدینا الصراط المستقيم مضبوط کې مونږ پني غلار اغلار دایي وضاحت قران کریم کې شوې الله فرمای حاض سررات مستقياً فتبي وه چې دا قرآنی قیم نه غ لاه ده د په سران شي دارنګې دا یاسین والقرآن الحکیم ان لکهدل مرسلي الله سررات مستقیم د بیا کرام مسسلام تا بداریي او دا سررات مستقیم دی او ان الله ربی رب و کوم فابدوو حاضه سرراتو مستقیم د لا بعدت دا, دا سررات مستقیم دی نو اح د ن ربا مضبوط کی مونږ پنیغلار مضبوط کی مونږ په قران مضبوط کی مونږ په تابعداري د نبي رسول مضبوط کی مونږ په عبادت خپل سورات ولذینا انعمت علیہم د غلار وضاحت کوي پاغي د تلونکو بیان دي چې په دې کم خلقت لیدي لار د هاه کسانو چې تاور باندې نعمت کړی لار د هاه کسانو چې تاور باندې احسان کړی دي دا کم خلک دي دا من النبیین وحسن و صدیقین و دا دا شهدائی و صوالحین و حسن اولائی که دا انبیاء کرام و لارده دا صحابه کرام و لارده دا شهداء و لارده دا صدیقین و لارده لارده ها کسانو انعمت علیهم چه تا پاییبان احسان کری غیر المغضوب علیهم چه نده غزب شب پاگی بانده ولدوالین او نبیلاری دی غزب پا کمو خلقو بانشو دا دیلون بنیم اصداک یهودو دا خو خپو خلکو خو بیام دید نبی علی سلام خبره نمنلا دا نبی علی سلام رسالت نمنو دا ډیر زدیان او عنادیان خلقو دا یهودو ملیان او دوالین دا نصارا چکلا مونگو تاسو غیر المغضوب علیهم ولد دوالین مونگ پا موسکی دا اللہ نصوالکو چرا با دا یهودو نصاراو پا لار مروان نکی نو اسنه مونږه بهر بیا خپل طریقې د لباس او د نور د غم خادو د اغه يهود و نصارا و او نصارا او تابعداري دا کو د ډیر غړ ظلم او دی امين یا الله زمونږه دا دعا قبول کړي چې کله فاتحه ویلې شي د فاتهي نورستو بیا د صورت عیسیٰ یا وړو کی صورت اغل استل فقاری عام توربان دې زمونږه عوام الناس سورۃ الاخلاص لولی نو سورۃ الاخلاص پا ہر رکات کے مناسب نه دي بلکہ نور صورتونه سورتو هم ویل همویل پکاری البتا کچانیت کڑی نور سورتو نا نور سورتو الاخلاص دے پاکہ بیالوالی خودا نورو زوتولو کوشش دے کئی قل هو اللہ احد قل او اے اے نبیر سلام هو الله احد آغا اللہ یکی یو دے یا شان دا دے اللہ یکی یو دے اللہ سومد اللہ بحاجت دے لم یلد ن دید چې انا دی ولم یولد او نو د دن سوک پیدا دی ولم یکل له او نشتر د د پاره کوف ون احد برابر هیڅوک چکلا د صورت فاته نه رستو مونگا د قران کریم سه نور حصو لستا یا مو صورت لستا نو بیا بمغوایو الله اکبر الله د طول نلوی دی دا الله اکبر نه بیا رکو دا نو رکو کی سبحان ربی العظویم سبحان ربی العظویم دا تاق اددویل پکار دی چه دیر زیاد زوری کارونه دی یا ډیر پا منده نو کم از کم دری کارتا لستل اخو غور خبر دارا چه سڑی دیر پیری اولولی سبحان ربی العظویم پاکی دا پاکوال دی رب زمال را العظویم چلوی مرتبه والده دینا روست بیا سمیع اللہو لیمن حمیدہ سمیع الله لیمن حمیدہ سمیع اللہ وورید اللہ لیمن دا آغا چا حمیدہ چی دا اللہ دا چی دینو دابا پا قومکی او ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا و الحمد اللہم ربنا ایز منگ ربا ولك الحمد سپتونه د کمال تاله ردي دا په قومه کې لستی شي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد يا ربنا ولك الحمد نبيا الله اكبر سجديتا راتګوي ان شاء الله قبل